Book 2 67 67 Damar al-milkia 2 Possessivpronomen 2 Al-nadhara Die brille die brille er hat seine brille vergessen er hat seine brille vergessen wo hat er denn seine brille wo hat er denn seine brille die uhr die uhr el seine uhr ist kaputt seine uhr ist kaputt die uhr hängt an der wand die uhr hängt an der wand der pass Der Pass. لقد Er hat seinen Pass verloren. Er hat seinen Pass verloren. Wo hat er denn seinen Pass? Wo hat er denn seinen Pass? هم الخاص ihr. بهم سي ير سي ير لا يستطيع الاطفال ان يجدوا والديهم دي كيندر كنن اير ايلترن نيشت فيندن دي كيندر كنن Aber da kommen ja ihre Eltern. Aber da kommen ja ihre Eltern. kum al khas bikum. Sie ihr. Sie ihr. Wie war ihre Reise, Herr Müller? wie war ihre reise herr müller wo ist ihre frau herr müller wo ist ihre frau herr müller sie ihr sie ihr كيف كانت رحله حضرتك Wie war ihre Reise Frau Schmidt Wie war ihre Reise Frau Schmidt Wo ist ihr Mann Frau Schmidt Wo ist ihr Mann Frau Schmidt